بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نبدا معنا طابور الدعوه ب помощь с другим нашим предаванием الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil alamin was salatu was salam ala ash-shafil anbiya wal mursalin ala alihi wasahbihi al jameen Vidjeli smo ukratko znači temeljni stvari u vezi sa vjerovanjem muslimana. Interesuje nas sada pitanje Sačka ćemo ono da se sve smiri pa Interesuje nas pitanje kako, gdje, na koji način mi da naučimo tu akidu. Za nas ovdje u Bosni i Herce. Znači vidjeli smo šta, sad nam treba da vidimo kako u Bosni ovdje može da se nauči ispravnaki. Prvo, pod broj jedan, akida treba da se nauči slušanjem direktno od ljudi. Jer samo čitanje, mnogi stvari, prvo, ne mogu se shvatiti onako kako bi trebale. A drugo što je još opasnije, mogu se pogrešno shvatiti. Prema tome, samo čitanje nije dovoljno. Mora se slušati, mora se koristiti prilika i zašto ne bi, ako stvarno ima ljudi koji to interesuje, došli do nekog učenog profesora, doktora, ne znam nija, rekli, oći, ili buftiji da odu i kažu, hoćemo u džami i tako dalje, da imamo neka predavanja i slično, baš na tu temu šta i kako vjerovat. to pod 1 pod dva čitanjem i učenjem ja ću vam sad pokušat od onog knjiga što, što ja znam da je prevedeno u Bosni da vam ukratko opišem svaku knjigu o čemu se radi o čemu govori i da li je dobro čitati ili ne. Prva knjiga, znači ja kad sam rekao malo prije, ne može se samo čitanjem, ne znači da ne treba čitati, čitati se mora, ali nije samo posebi sebi dovoljno. Prvo što je korisno i što bi trebali pročitati svi, to je knjiga 3 osnovna načela. Štampana je s komentaram, a i bez komentara, dijeljena je našim hađijama, Knjiga je prevedena davne, 80 i neke, a preved, prevođena je i posle rata. Prevodio je Senajc Zajmović, bagistar, radio je doktor, odnosno recenziju radio doktor Zuhd Jadlović. A knjiga se sastoji iz četiri dijela. Ovo vam olakše vam, vam o čemu knjiga govori, ka, ako budete i kada budete čitali, da znam. Prvi je uvodni dio koji govori šta mora znati svaki, mus, svaki čovjek. Znači, govori o četiri stvari koje mora znati svaki čovjek. Drugi dio govori o tri stvari koje mora znati svaki musliman. Znači, prvi dio govori o četiri stvari koje je dužan svaki čovjek bio musliman ili ne, nego čovjek kao bi šta mora znati. Drugi dio knjiga govori o tri stvari, šta je dužan svaki musliman, šta mora znati. Treći dio govori o spoznaji Allaha Đalešanu, poslanika i vjere. I četvrti dio ima završetak tamo, onako kao neki sadržaj. Knjiga je kratka. Kao nekakav rezimej knjige ima, rezimej, kao neki zaključak. Knjiga je vrlo, vrlo sadržajna, ona može stati na 4-5 stranica sam tekst, osim komentara, a uprko svojoj uh, kratkoči sadrži preko 70 dokaze, što ajita, što hadisa. I to bi preporučio svakom da je čita više puta i ako nešto ne zna ne, ba, ovaj, nije mu jasno i tako dalje, da pita nekog kod koga dobije priliku. Druga knjiga zove Iman nosi naslov Iman od doktora Jasina Nju je preveo doktor Adlović, Zodija. Du Zodija Adlović je preveo. I ona je posle rata prevedena. Ona je dobra i sastoji se iz tri dijela, ali vrlo je korisna, treba je fino čitati. Prvi dio se sastoji o temeljima vjerovanja. Govori o imanskim šartima. Govori o imanskim šartima. drugi dio govori o suštini vjerovanja i treći dio govori o stvarima koje izvode iz imana, znači koje su suprotne imanu kao što je širk, kufor, licemjerstvo i tako dalje. Znači to je isto tako korisno pročitati maksuz da bi čovjek s tom knjigom čovjek doživljava jedan vid onako šta znači baš oni osnovni temelji i principi vjerovanja. Lijepo je na savremen način urađena i tako dalje, prilagođena. Treća knjiga. Jednoća stvoritelja. Jednoća stvoritelja. Ta knjiga govori o jednom dijelu samovjerovanja, a to je Allahova jednoća, tevhid, i to njegov jedan specifični dio, a to je Allahovo gospodarstvo, stvaranje. Znači, s tom knjigom, izčitavajući tu knjigu, čiji je autor Abul Međid Zindani, mislim da se tako zove, ako, nisam, ako neko, nek me ispravi. Hmm. Jer ima jedan drugi, dobro. On je. Znači, tu knjigu kad čovjek čita, Prvo, produbljuje njegovo vjerovanje u Allaha kao gospodara i stvoritelja svega. Znači, specifično se time bavi. Znači, zbavi se tevhidom rububijeta, gospodarstva. Sljedeća knjiga koja je dobra, zove se Knjiga Tevhida. Knjiga Tevhida. Nju je preveo dr. Šukrija Ramić. A ona se upotpunjuje ovu jednoću stvoritelja time što se bavi tevhidom i badeta. Kako obožavati Allaha Đulašanu? I ona se sastoji iz četiri dijela. Knjiga je malo poveća. Prevedene su, prevedene su dvije verzije na bosanskom jeziku ima jedna ona stara šta je raširena, ima novija jedna verzija koja je malo više prilagođena onako našim a To je, prvi dio govori o tevhidu i badeta uopćeno, upoznava nas. Šta je to tevhid i badeta? Drugi dio govori nam o važnosti tevhida. Zašto je to važno da mi i badet činimo samo Allahu Đalešana? Treći dio nam govori knjige, on je malo poduži o tome šta upotpunjuje naš, naš ibadet i naš tevhid. Pa to je recimo tevekul, odnosno oslanjanje na Allah u nada u Allah Đalešanu, strah od Allah Đalešanu i tako dalje. I četvrti dio, koji također čini jednu sjelinu, to su poglava i naslovi koji govore o, a, o onome što skrnavi taj tevhid. To jest o širku, o nekim grijesima, o malom širku i tako dalje. Znači, knjiga obuhvata sve četiri cijeline i možda je od ovih koje smo dosad nabrojali, najvažnija da je čovjek dobro dobro sažvače, odnači da se tako izrazim, da je dobro ovaj prouči i da dobro shvati šta je u njoj, jer sadrži zbilja temeljne stvari o Tevhidu, Širku i tako daje. Dobro. Ko hoće malo više da se upozna sa islamskim vjerovanjem, ko hoće malo više da se upozna sa islamskim vjerovanjem, neka čita Tahavijevu poslanicu. Neka čita Tahavijevu poslanicu. Tahavijeva poslanica štampana je na bosanskom jeziku u dvije verzije. Prva verzija je veoma kratka, zelena knjiga piše Tahavijeva poslanica, ima tekst na arapskom jeziku, dole ispod na bosanskom jeziku i vrlo, vrlo kratak komentar Nju je preporučeno, inače je komentirao jedan doktor, savremenik, doktor L -L -L Humeis, je pokušao da približi ta značenja i korisno je taj manji, manju verziju pročitati da bi se moglo ući onu veću. A ova veća verzija, šira verzija, nju je pisao Hasan Keafja Prusčak na arapskom jeziku, a obradio ju je i prilagodio na arabskom, pa potom i na bosanskom jeziku doktor Zuhdnja Adlović. To mu je inače bio magistarski rad, magistarska teza dok je radio. I nju je korisno pročitati i prostudirati baš jer sadrži puno pitanja u vezi sa vjerovanjem a, kojih nema inače u knjigama koje smo naveli ranije. Znači ona bi bila kao neka najobširnija knjiga Koja sadrži prvi dio vjerovanje u Allaha dželešano i govori o Allahovim imenima i osobinama. Drugi dio govori o vjerovanju u ostalih pet imanskih šarta, tako da se upotpunjava šest imanskih šarta. Zatim govori normalno u sklopu tih imanskih šarta ima puno pod tačaka koje govori recimo o nekim sektama, to tako dalje kako je u čemu su zalutali i slično. Zatim govori o našem odnosu prema poslaniku soselem, govori o šefatu, zatim govori o tačkama u vezi sa odnosom prema učenim ljudima, prema učenjacima i ostalim vjernicima. I završava se na kraju savjetima, inače kako musliman treba da se da se ponaši. Sljedeća knjiga koju je dobro pročitati u vezi sa vjerovanjem i akidom, a na bosanskom mjeziku je prevedena, to je Vasitijska akida. Vasitijska akida. Ona je prevedena također. Prevodio je profesorem M. Sarpizic, koliko znam, svršenik Medijinskog univerziteta, Zašto je važna ta knjiga? Inače autor ibn Taymija i Ibn al-Mula. Važna je zato što na najkraći način predstavlja vjerovanje. Onaj ko kaže ti 1 3 i tako dalje nabrajati sve šta šta vjerovat. I prije 10. godine otprilike rađena je jedna studija i analiza na Mekanskom univerzitetu umul kurak gdje je proučavano koliko Ibnu Taimije vodi računa o konsenzusu o idžumao jer ima onih koji kaže da Ibnu Taimije ne priznaje konsenzusu i je studija u njegovim dijelima pa između ostalog jedan od magistranata tada bio je zadužen za vasitijsku akidu da vidi koliko je konsenzus zastupljen u njoj. I došo je do zaključka da svaka teza, sve što je navedeno u toj vasitijskoj akidi, je konsenzus muslimana da je to tako. Da vjeruju u to. Znači, cijela knjiga vasitijska akida, kao da Ibn je Ibn Temije, Rahmahullah, time želio da zabilježi vjerovanje muslimana uopšte. I prvi dio predavanja bio je praktično prepričali smo tu vasitijsku akidu. Znači sve što je spomenuto tu po konsenzusu Četvorica imama, Mezeba, Ebu Hanife, Imam Šafe i to vjerovali su u to i to je bilo njihovo vjerovanje. I zato je ta knjiga Vasitijska Akida važna. Postoji još nekoliko knjiga koje nisu toliko važne kao što je prevedena je Kešu Šubuhat i još neke druge ljubav prema poslaniku su srelem između slijed, ispravnog slijedjenja i navotara i tako dalje. To je sve preporučuje se pročitati, ali ovo što smo naveli je važno u poglavljama vjere. Postoje knjige Ibnul Kajima brojne gotovo sve prevedene su, međutim većina njih nije specializirana u akidi, nego govori uopćeno o vjeri ili o nekim poglavljama vjere, tako da ih je korisno čitati kao lektiru. Naravno, ne mojte zaboraviti, i uvijek to ponavljamo, najuzvišenija knjiga na zemaljskoj kuli je Kur'an. Zatim, najvjerodostojnija nakon je Buharijev sahih i muslim, znači sahih muslim. Imamo sreću jer smo od rijetkih naroda koji sve to imaju prevedeno. Postoji Buharij, cijela verzija, postoji skraćena verzija koja je, pomeni korisnija za nas. Znači, skraćena koja je štampana kalema u, u, u kalemu u okviru Rja da Islamske zajednice. Znači, a, skraćena verzija ima tamo, piše, izbor a Hadisa u jednom tomu štampana. Vrlo korisno, vrlo lijepo. Isto tako i muslim ima štampan u jednom tomu, ima u tri tomu. S tim što ovaj u tri toma što je štampan uh, ima prednost s tog razloga što u Fusnutama je dosta prenijeto komentara od imama Nebevija. Tako da je korisno pročitati taj komentar. I Buharijev sahih i muslimov sahih imaju poglavlje, odnosno prvo poglavlje o vjerovanju. Pa su sve hadisi navedeni o vjerovanju. U muslimovom sahihu to je prvo poglavlje a u Buharijevom sahihu to je drugo poglavlje nakon poglavlja o objave. Ide poglavlja objavi zatim o vjerovanju, pa o abdestu namazu i tako dalje. Toliko od mene za ovaj put i za ovaj kurs. Volimo, lađan da nas pomogne i učini od onih koji slijede ono što je najljepše, slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. Ulukavni radost, stakfirullahu, sallahu, radost, binamuhamud.